Розділ шостий Тобі треба в Порадив Рівний, коли Кейс прояснив ситуацію Глянь у Копенгагені, на периферії університетської мережі. Кейс під диктовку ввів координати. Гавань вони знайшли. Піратську гавань на захаращених околицях захищеної академічної системи. На перший погляд, це місце здавалося просто занедбаною ділянкою матриці, де на перетинах сітки оператори-студенти лишали своєрідні графіті. Нерозбірливі кольорові закарлючки, що світилися поміж безформних контурів десятка гуманітарних і мистецьких кафедр. Он воно, сказав рівний, Сині є там. Розгледів. Це вхідний код на Бел Європа. Свіжак. Люди з Бел прийдуть сюди, перечитають усе нафіг, помітять усі знайдені коди, а малі завтра нові покрадуть і знову лишать тут. Кейс під'єднався до мережі «Белл і перемкнувся на загальновживаний телефонний код. Рівний допоміг йому пробитися крізь захист лондонської бази даних, яку Молі приписувала Армітіджу. «Ану!» – сказав голос. «Давай поможу!» Рівний видавав речитатив цифр. Кейс набивав їх під диктовку на деці, уважно витримуючи паузи якими Рівний позначав час уведення. Вийшло з третьої спроби. «Фігня!» – пхикнув Рівний. «Навіть криги нема!» «Проскануй цю хрінь!» – наказав кейс Хосаці. «Шукай особисті дані власника!» Нейроелектронні закарлючки гавані зникли. Замість них перед внутрішнім зором постав простий сліпучо-білий ромб. «Містить?» Переважно відеозаписи після воєнних військових трибуналів. Повідомив здалеку голос Хосаки. Головна дійова особа – полковник Вілліс Корто. Показуй вже, наказав Кейс. На екрані з'явилося чоловіче обличчя. Обличчя з очима Армітіджа. Через дві години Кейс улігся поряд із Моллі і дозволив тіло розслаблено вгрузнути в мнемолон. «Знайшов щось?» – запитала вона сонним, притишеним ліками голосом. «Потім розкажу», – відповів він. «Мене вже геть розмасало». Похмільний і розгублений, він лежав із заплющеними очима і намагався скласти докупи уривки історії про чоловіка на прізвище Корто. Хосака розсортувала нечисленні дані і зробила добірку фактів, але між ними траплялися значні прогалини. Серед матеріалів були транскрипти записів, які надто швидко прокручувалися на екрані, і Кейс наказував комп'ютеру читати вголос. Були й аудіозаписи слухань щодо операції «Шалений кулак». Полковник Віллі Скорто прорвався крізь сліпу пляму в російському ППО над Керенськом. Шатли зробили діру в захисті за допомогою ЕМП. Загін Корто висадився на планерах Найтвінг. Їхні туго напнуті крила світилися в місячному сяйві, відбитому від срібного снігу на берегах Ангари і під Кам'яної Тунгуски. Наступного разу Корто побачив світло аж через рік і три місяці. Кейс намагався уявити, як планери розквітають із пускових капсул у небі над замерзлою рівниною. "Пустили тебе на фарш, бос", пробурмотів Кейс. І Моллі ворухнулася поряд у вісні. Планери не могли відстрілюватися. Озброєння прибрали, щоб компенсувати вагу консольного оператора. Прототипа Деки і носія з вірусною програмою Кріт-9, першим справжнім вірусом в історії кібернетики. Корто і його бійці готувалися до цієї висадки три роки. Вони вже пробили кригу і майже запустили Кріт-9 у мережу, коли вимкнулися пульсові установки. Через них обладнання вийшло з ладу. Оператори опинилися в електронній темряві. Прилади планерів збожеволіли. Їхні контури вигоріли до щенту. Потім по них відкрили вогонь із лазерів. Наводилися на інфрачервоне червоне випромінювання від невидимих для радарів штурмових планерів. Корто разом із мертвим оператором консолі випав із неба над Сибіром. Він випав і падав. І падав. Історія переривалася на моменті, коли у відсканованих кейсом паперах мав би згадуватися відступ до Фінляндії на бойовому російському вертольоті. На світанку цей вертоліт у хвойному лісі за сигналом бойової тривоги розпатрали з допотопного 20 міліметрового кулемета резервісти прикордонної служби. Операція «Шалений кулак» завершилася для корту на підльоті до Гельсінки де фінські рятувальники вирізали його з покрученого вертолітного черева. За дев'ять днів завершилася війна, і Корто перевели у військовий шпиталь у Юті, сліпого, без ніг і значної частини нижньої щелепи. Минуло одинадцять місяців, доки його розшукав там представник Конгресу. Послухав, як дзюркотять катетери. У Вашингтоні і Макліні вже розпочалися показові трибунали. Пентагон і ЦРУ переформатували, провели кадрові чистки. І розслідування Конгресу зосередилося на операції «Шалений кулак». «Там готовий Вотергейт», – пояснив Корто представник Конгресу. «Полковникові потрібні нові очі, ноги і купа пластичних операцій», – додав представник. «Але це можна організувати. Нову сантехніку теж». Отис він плече Корто під просякнутою потом ковдрою. Корто почув необлаганне дзюркотіння катетера і відповів, що свідчитиме у своєму поточному стані. – Ні, – пояснив представник. – Трибунали транслює телебачення. Їх має побачити виборець. Представник чемно кашлянув. Свідчення Корто підготували, підлатали, підмазали і добре відрепетирували. Детальні, яскраві і зворушливі свідчення здебільшого були вигадані групою конгресменів, охочих зберегти певну частку пентагонівської інфраструктури. Потроху Кортос багнув, що за допомогою його свідчень свої кар'єри намагається врятувати троє чинів, безпосередньо відповідальних за приховування розвідданих про встановлення ЕМП у Кіренську. Коли справу закрили, він став небажаним гостем у Вашингтоні. За млинцями зі спаржею в ресторані «Ем-стріт» представник Конгресу пояснив Корто, що розповідати свою історію всім без розбору може бути смертельно небезпечно. Корто міцною правою рукою стиснув йому горло. Задушений представник Конгресу лишився лежати обличчям у млинцях а Корто спокійно вийшов із ресторану в прохолодний вашингтонський вересневий день. Хосака перелопатила поліцейські рапорти. Протоколи про корпоративне шпигунство. Архіви новин. Кейс спостерігав, як Корто наймає промислових шпигунів у Лісабоні й Маракеші. Там, судячи з усього, і розвинулася в нього нав'язлива думка про зраду. І відразу до вчених та інженерів, яких він підкупав для своїх роботодавців У Сингапурі він напився як чіп і забив до смерті російського інженера, а тоді підпалив його готельний номер Потім він виренув у Таїланді, де наглядав за героїновою фабрикою Далі був найманцем каліфорнійського картелю і кілером на руїнах Бонна Пограбував банк у Вічіті Пробілів у досьє більшало. Відомості ставали дедалі розпливчастішими. «Одного дня», – зізнавався він у записі допиту. Ймовірно, під сировоткою правди. «Усе посірішало». У перекладених із французької медичних висновках йшлося про чоловіка без документів, якого було доправлено до психіатричного відділення паризької лікарні і визнано хворим на шизофренію. Чоловік увійшов у кататонічний стан, і його перевели до Державного психіатричного закладу під Тулоном. Там його записали до експериментальної групи, учасників якої намагалися вилікувати від шизофренії за допомогою кібернетичного моделювання. Випадкових пацієнтів забезпечили мікрокомп'ютерами і заохотили навчатися програмувати під наглядом студентів. Чоловік вилікувався. Єдиний з усієї групи. На цьому історія переривалася. Кейс перевернувся на інший бік. І Моллі пошепки на нього вилаялась. Задзеленчав телефон. Кейс підтягнув його до ліжка. «Так». «Полетимо в Стамбул», – сказав Армітіч. «Сьогодні». «Чого хоче цей вилупок?» – запиталася Моллі. «Каже, ми сьогодні полетимо в Стамбул». «Просто шикарно!» Армітіч зачитував номери рейсів і години вилюту. Моллі сіла на матраці та вимкнула світло. «А що робити з моїм обладнанням? І з декою?» «Він про це подбає», – відповів Армітіч і поклав слухавку. Кейс дивився, як Моллі збирає речі. Під її очима були темні мішки. Та навіть із стегном у шині вона рухалася так, наче танцювала. Жодного зайвого руху. Кейсові речі лежали біля торби, звалені купою. «Боляче?» – запитався він. Ще одна ніч очіна мені б не завадила. У дантиста твого? Точняк. Дуже обережний. Займає половину тієї будівлі. Вся клініка його. Ремонтує самураїв. Вона застібала торбу. Бував у Стамбулі. Тільки раз. Кілька днів. Він не змінюється. Старе, збочене місто. Коли летіли в Тібу, було так само розповідала Моллі, роздивляючись крізь вагонне вікно, пориті кратерами руїни промзон. Червоні вогні на ведноколі попереджали пілотів про близькість атомної електростанції. Ми саме були в Лос-Анджелесі. Він прийшов і сказав «Збирайтеся, у нас квитки в Макао». Коли прилетіли туди, він рушив далі через Джуншань, а я заплутувала сліди через Лісабон. І наступного дня вже вдавала твою тінь у нічному місті. Вона витягнула з рукава куртки шовковий шарф і протерла імплантовані лінзи. Північноагломератські пейзажі збурили в кейсі плутані спогади про дитинство. Жмутки мертвих трав у тріщинах на побитому бетонному шосе. За 10 кілометрів до аеропорту поїзд притишив хід. Кейс споглядав світанок над краєвитами дитинства з валищами подрібненого шлаку і ржавими корпусами очисних споруд.